Bueno, vamos comentar alguna cousinha da próxima convidada, non? Ah, sí, sí é importante dicirlle que vamos a falar precisamente con unha grande poeta que coñecemos aquí, que participou precisamente no premio de poesía Rosalía de Castro, Miriam sí. Reyes, que na, eh, a verdade que mm, é unha poeta que participa nun uh, diálogos literarios multilingües de 2023, que son Rosalía en Camiño. Sabes, estes poetas que paran a participar, participaron dende un de xuño en Padrón, uh -huh. o dous de xuño en Compostela, o tres de xuño en Lugo, pois pues uh -huh. participaron en varios poetas, e entre eles precisamente Miriam Reyes, Miriam Reyes ¿no? Joan Bello, que é de Asturias, Sara Plaza, que de Madrid, a Miriam, a Luis López Alonso, que naceu en Sarria... Eh, Antía Otero, a que xa falamos con ela en unha ocasión, que da Estrada, o Jesús Castro Llanes, son os que participan neste, par, neste grande traballo que se deu a coñecer precisamente en diálogos literarios uh -huh. multilingües do 2023. Miriam ten unha trayectoria poética extraordinária, eh, deus a coñecer precisamente con, con un, unha antología feroces, que acompañaba un DVD. Despois, o seu poemario, o seu segundo poemario, Bella Durmiente, publicou seis libros de poemas reunidos nun volumen Extraña maneira de Estar Viva, Mistura, do 2022. Eh, traducido, está traducido a varios idiomas. E tamén traduciu e eh, editou poetas galegos, catalanes e portugueses contemporáneos dentro uh -huh. do ano de 2001. Experimentou con escritura audiovisual e o recital multimedia presentou os seus vídeos recitais en festivais de poesía eh, e en artes escénicas. Uhum. A verdade é que vai a ser unha conversa interesantísima Eu e... Eu mon... penso que vai ser unha conversa, pois, fermosa con esta In... grande poeta, porque, In... ademais, ela é en Venezuela, penso, non? No, no, é filla me... de migración. Non, ela... Eh, me parece, teño entendido que nació en Gourense e eh, sí, despois eh, emigrou cos seus pais a Caracas eso, exactamente a Caracas eh, Residiu el día hasta, hasta que cumpliu 20 anos e despois mm, apareceu por aquí e eh, é sí, E, bueno, pois, o Camiño que, que, que estábamos comentando, Rosalía en Camiño, 2023, é un traballo extraordinario que deron a coñecer precisamente junto con, uh -huh. con todos estes poetas extraordinarios participaron. e participaron. En, en Padrón, sei que atiberon muitísimo éxito, e, unha participación de persoas moi interesante, un recital na casa de Rosalía, con Jesús Castroyañez, con Antiótero, con Luis López Alonso, eh, con, con Sara Plazé, con, eh, con Juan Bello. Ha entrado era libre, pero nunca habían todos. De verdad es que fue una cosa extraordinaria. Es pues a ver no. que nos a ver que nos conta ella, eh, Exactamente, ¿qué te parece? Vamos pues, a poner un bocadillo de música. Eh, eh exactamente. E intentamos hablar con ella. Con vale, por pues Viña.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 Ya, con esta música, Xulio, uh -huh. danos P para entrar a falar pues, con unha grande poeta e traductora, sí, sí. como é Miriam Reyes, ah. que me parece que xa o conhecemos aquí de Roselia da Castro. Sí, sí, é verdade que sí. Miriam Reyes, ademais de poeta editora e traductora, que, pero tamén a traducen a ela. Vamos tamén. a saludarla. Um, muy buenas tardes, Miriam. Buas tardes. Buas tardes, ben vida, moitísimas eh. gracias por atendernos. Miriam gracias a vos bueno, de antes de nada, antes de todo felicitarte, no solamente por, por, por, por ese trabajo que, que estabas haciendo precisamente ahí eh, Rosaría en Camiño sino también porque, eh, te, según tengo entendido, me parece que este fresquinho acaban de traducirte nikolai Eremín, o, o ruso ah, sí, sí <risa> también te traducen o ruso o sea, no es, es que seas solo traductora, sino que también te traducen a ti Sí, sí, sí. Seño esa sorte, sí, sí. Bueno, sí. pues no, mira. Pues eso, por eso te decíamos Noraboa y Parabéns. De verdad de gracias, que... Gracias. que lo... ¿Sabes por qué? Sí, sí. Que Porque se... tú pasaste por Roselia de Castro. Ten, ten en cuenta que somos talismán, ¿eh? Claro que sí. Sí, debe ser dicho, sí. No, <risa> bueno, fue que, experiencia eh... muy bonita. É que tamén pegamos con boa xente Claro, hombre, eliximos ben que sí. Bueno, eh, parabéns tamén por ese mm, Bueno, eh, ese Diálogos literarios multilingües Rosalía en Camiño, non? Si, sí. sí, foron uns días inesquecibles A verdade es... eh, foi, foi moi especial C Contanos, contanos que foron O día 1, o día 2 e o día 3 non A verdade que eh, ben recibida E, e ademais Con muitísima presencia de, de público, non? Sí, sí, sí, moito público. Estivemos na casa de Rosalía que, bueno, que é fantástica, foi todo un un descubrimento a casa porque non a coñecía. Eh, toda a museística da casa ah. eh, ten moito peso, é eh, moi moi interesante todo o que recolle. Mm. e eh, eh, debo decir que a figura de Anxo Angueira eso che, eh, eso che iban preguntar a ver si como te recibe un oso Anxo que, que un grande amigo un maravilloso a verdade sí. que, que... Non, non, che, non, non te convidou a facer un paseo por por, por la zona? si, sí, si, sí, claro e, e recitou de... e re e recitou. Sí, recitou, bueno, recitou de memoria Rosalía, bueno. Buah. extraordinario escoitalo, verdad? Sí, es extraordinario escoitalo, toda toda paixón que sente por, por Rosalía, sí. todo o que sabe sí, da historia sí. da lingua, eh a historia da terra e a historia de Rosalía. Eh, Eixentaste eh, no real no real, sí, si, sí, tamén. <risas> tamén, e tamén fomos dende en barco dende a rúa de dende a ría de Arousa mm -hmm. ata, ata Padrón, Claro, non? claro, claro, claro. Dramos polo Ulla, que é un é un camiño precioso, majestivera. Sí, sí, sí. E gustoume muitísimo, no foi moi especial, foi moi mm. especial tamén coñecer a, a, a Manolo a o eh, lourenzo baileirorón que tamén claro, claro, claro. tamén tamén fíxenos unha ruta eh, rosaliana en padrón claro eh, disfrut humota... ¿Ah? disfrutaxe moito pero ti tamén aprodices o teu traballo non que que era non somente sí, de si sí, claro. eh, sí, sí, traballamos traballamos tamén é eh? pero pero sobre todo aprendimos moito e foron bueno ey, moitas descobertas ey, sí. pero Contanos algo da tua aportación Que, que, que, que era? Somente recitación ou algo máis? Si, sí, por, por un lado Fixemos tres recitais uh -huh. un, na casa de Rosalía No auditorio da casa de Rosalía Precioso claro. eh, Si sí, que precioso Que está recién renovado E eh, sí, sí. eh, sí, eh, sí. moi bonito Despois fomos a Santiago uh -huh. E eh, eh, recitamos No claustro Do, do Museo do Pobo. Museo Pobo. Eh e, tam, e despois recitamos no. onde foi outro ca ah, en Lugo. O Vello ah, que non sí. coñecía o Bello Cárcere de Lugo porque bueno, porque non tinha estado en Lugo e e mm. tamén un lugar eh Eh, que vale moito a pena visitar paga moito a pena visitar a o bello cárcere de Lugo Ademais moi ben acompañada con Antio Atero, con Luís López sí. Aronso E, e ademais teño entendido que, que vos fixe unha visita a Nieves Non? Nieves, sí, Neira. sí Nieves Neira, sí que foi unha visita maravillosa polo Lugo literario mm. eh, que tamén tamén foi inesquecible eh. Agora ainda teño todas eh todas estas pesas uh -huh. que que comenzaron a a, a surgir, a xordir uh -huh. ali, pois ainda agora teño que colocalas. Uh -huh. Uh -huh. O xe sea, se xa eh, que vas, vas a facer algo vídeo um, algo vídeo poético, non? Sí. Non sei, non sei, pero pero, pero bueno, sa... non sei. Al menos colocalas eh, eh, no meu interior. Oh, claro. Ah, vale. eh, e ver estas sementes Mm. Eh, sí, que, que, que brolla destas de sementes ¿no? bueno, un, traballo, sí, sí. un traballo que vas a facer Seguro que vamos a, a disfrutar del Cando nos presentes coa a palabra e a imaxe E despois que non mencionei A Chuspato que é a coordinadora ah, do evento ah, no? que, ah, claro. que ademais é eh, eh, bueno, pues, eh, Outra poetaza Eu, sí, eu sí. son moi fan de Chuspato teño que dicilo Eh, bueno, nos, non é ningún ministerio, ¿no? <ríe> <tamén, nos> <ríe> sí, sí, no bueno, sempre, bueno. sempre poder compartir con ela tamén é, é moi especial e todos os poetas que foron convidados. Uh -huh. Pois xurdiu unha unha unha amizade moi moi. Que Muy bonita, sí. que iso te axuda a ti á creatividade, lóxicamente claro, porque... claro, claro, claro de verdade sí, que sí. para non ser un grande prazer, John, honreterte aquí e ao mesmo tempo desexarte todo a millor porque sabes que xa ha dicho Armando somos talismán, o sea que vas a tener... <risas> pero Pero escoito unha cousa que che que queríamos preguntar polo menos polos nosos ointes que saiban que, que te dedica, non te dedicas somente a, a, a poesía, sino que ademais faz traballos especiais especialmente con formato de vídeo uh -huh. e, e outros escenarios con novas tecnologías, non? Tanto sí, decir, sí, tamén, ese. tamén, tamén, fago... Bueno, levo, levo xa 20 anos, claro. haciendo, uh -huh. bueno, con diferentes tecnologías, ¿no? uh -huh. porque, porque cam, cambian al, al, no tempo, claro. pero, pero traballo bastante con, con vídeo, uh -huh. eh, nos recitáis en directo, Uh -huh. Fago eh, fa un traballo máis performativo Eco vídeo, audiovisual uh -huh. no? uh -huh. uh -huh. Con música tamén eh, De feito fixen un traballo Coa Chus Pato, uh -huh. Que se presentou aquí na sala Becket Con poemas dela de Metalá uh -huh. pero normalmente, normalmente traballo Cos meus poemas Pero uh -huh. nesta ocasión foi un traballo Conxunto uh -huh. eh, E tamén foi unha experiencia Moi enrequidora uh -huh. Tenlo te grabado? No, eh, no está grabado Vaya no que sí. eu pedir que que, que no. nos foi a axudar que sí. que que nos no, fixeron hai fotografías es que o problema dos espectáculos sí. es que bueno gravarlos non é tan fácil claro, porque claro, claro. moitas veces traballas nunhas condicións de luz tes que ter sí, un equipo claro que non é tan fácil e xa estás xa estás preocupada e ocupada sí, en, sí. en facer o, o mellor posible claro. non o rexistro a verdade é es que es que eu teño ben pocos registros do do meu traballo performativo por esa razón Pois hai que preparar algo para disfrutarnos aquí na Asociación Rosalía de Castro eh? que, ah. que, que esa visita mm, compre sale unos pequena a tua visita eh? Cando viñeche Si sí. <ríe> bueno, que... No, digo, eu quero convidarte precisamente a que disfrutes tamén da presencia ja, non sei, a vez que ti veche coido que, dir... que, que non foi desagradable, non? No, no. Por, por eso eu quería que, que en un momento determinado tamén tiveres un, un un espazo para que os nosos uh, socios, os sí. que ama, amamos un bocadiño de poesía, pois pues poder aplaudirte en directo, eh, exactamente. Mm, claro, claro. E eu que, eu que son un amante da poesía, cando teñas un espazo, cando teñas un, un tempo, pois pues xa sabes eh. que, te, que, que estarás con vida detrás un es... Lugar para, para disfrutar con nosotros bueno, quería poñer en valor moitísimo non somente o so traballo teu de poeta e eh, de performance que que, que faz senón tamén da traducción pon, por, sí. porque ah, bueno, pues a unha catalana, a Dolors Miquel eh, pois pues échela aí que, bueno <risas> verdad? Sí, sí bueno eh, eh, traduxen eh, eh, el guante de plástico rosa que sí. uh -huh bueno, o de plástic rosa, al, al castellán, al castellán. Claro, claro. claro. E eh, eh, tamén, a la Ana Gual, tamén, tamén fixen a traducción de, de unha escolma da la Ana que no. se chama Innombrable. Uh -huh. Ajá. Eh, iso del catalán Bueno, podo estarme deixando cousas Despois do, do galego ao castelán Tenho traducido bela. tamén máis cousas teño traducido Pois esta antología que fixen Para o Fundo de Cultura Económica mm -hmm. Que tradu... Que, que, con 15, 15 poetas mm -hmm. eh, En galego contemporáneo mm -hmm. Despois tamén Pois o a Daniel Salgado sí, a, bueno. O Antón Lopo ao Gonzalo Hermo carai, ostras libros, libros inteiros, non? Dele. Sí. Porque... Eh, bueno, eh, é un traballo que me gusta moito da traducción e que me parece importante para para chegar a poesía a, a outros lectores e lectoras claro, claro, claro. Eh, preferiblemente mm, que os libros seixan bilingües para que tamén podamos achegar a lingua directamente, ¿no? Eh perder o medo de ler en en outras uhum. en outras linguas que que, que teñen a mesma raíz, que non son tan non están tan lonxe, sí, sí, sí. claro, claro. podemos facer ese esforzo que despois será, pois, un... Enriquecedor, claro que claro, sí. Claro, y tanto que sí. Bueno, falan, falamos de traducción, que queríamos... Bueno, eu, eu fixen mención ao principio de que te traduciu precisamente Nicolai Eremín. Cómo sí. foi, cómo foi eso? Ah, que, que te sí, coñeceu, que... Sí, con... en un encontro en Serbia. Anda, Anda xa Sí, sí entón... Entonces... Bueno, pero dixo hai anos eh? Então, uh -huh. bueno, el que dou Con iso eh, E agora fixan esta traducción Que non é dun libro enteiro é, é unha selección de poemas en unha escolma uh -huh. eh, Tamén De feito, en estos encontros uh -huh. internacionais uh -huh. Sempre xorden Algúnas traduccións Non? Uh -huh. eh, hai pouco estiven en Letonia eh, Fixeron unha traducción esta vez non é directa do castelán ao letónio, senón que utilizan o inglés Ajá. como lengua Ajá. como lingua ponte, non? Sí, sí, Pero sí, ¿no? Pero sí. no caso no caso de Nikolai Ermin, si sí que é unha traducción directa do uh -huh. do castelán ao ao ruso. Ruso, ruso. Despois tamén Hai unha traductora que estaba traduciendo sardiña ao inglés. O sea, ah, mira, si, siñorriña dela, si, si. É Ese ese é eh, Chan de Pólvora, ¿verdad? verdade, que foi no no, sí, no sí. Foi en Chan de Pólvora claro. e agora no no na obra reunida que publiquei o ano pasado. Mhm. Uh -huh. Ah, por pues non coñecelos. Si, sí, publiquei no. a obra reunida, os seis poemarios que teño feito. Mhm. Eh, están publicados nun solo volumen que se chama Extraña Manera de Estar Vida. Ai, pois pues non, non tiña sí. noticia dele, eh, e publicaxe noticia, o sea, na, na, na edición túa. Uh -huh. no, non, non, non é unha edición miña, é dun é, é dunha editorial de Barcelona nova que se chama Mixtura. Vale, uh -huh. pois pues teño que meterme aí, teño que, que buscala. Eu diría que a editora está en San Boi. Vaya, Boi. Sí, sí. Pues e colado Estou entonces. Es casi segura que a ditora está en San Boi. Pues estamos estamos cerquilla, luego entonces hay que buscarla por aquí, claro que sí. <risas> sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, entonces aquí eu fixen a traducción de Sardiña. Mm -hmm. Una traducción, bueno, como é miña, mm -hmm. pues é tan é tan libre como eu considerei, ¿no? Ajá. Eh, el libro está bilingüe, o sea, Sardiña está bilingüe, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Y están os outros, os outros cinco libros que estaban en, en castellán es e tamén unhas colma de inéditos sí. de inéditos tamén hai unha pequena escolma de inéditos ao final do libro sí. pues, tine, e, tine un para pois hai tens que buscar un sitio ou un lugar un momento para para hollí eu, eu dixenche na nosa entidade pero si, si crees que, que ten que ser noutro sitio na, na biblioteca da unha biblioteca de, de, de Cornellá de, o, de Cornellá, de o, San Boi dos pedimos e já está Ah, sí, claro, poderíamos facer alguna cousa Presentación ou claro. unha sí, performance claro. si quieres, que, que, o que te apeteza ¿no? interesa, estamos ao teu servicio Exactamente Pois <risas> <Pues> moitas gracias <risas> Miriam, contanos máis cousas eh, estás pendiente de facer alguna cousa máis de publicar alguna cousa máis ou non? Ou... Ah, polo de agora non, estou, estou escribindo que, xo, que que iso xa é moito, Bastante, ¿no? Bastante, sí, sí, sí claro Iso sí. é, sí. Então, estou, estou, en proceso, estou vale. en proceso. Muy bien, muy bien, estupendo. No, coa, coa, coa compañía que de tantos autores que os cos que este este, este de, de, sí. de, de, de, de xuño, la verdade sí. é que a aportación seguro que foi Foi intensa. Sí. sí. muy intensa, muy intensa. Siempre sí, siempre después de estos encuentros, cuando son encuentros de, de, de, mm. de este nivel, pues siempre siempre precisas tiempo para mm. Exactamente. Sí, para digerir todo Tomar nota Como dix ti, tomar notas Estou, estou sí. metendo na, na no, Metendo unha paltriqueira no, sí, sí, no, sí, disc, disc, no disco sí, sí, duro É sí, sí. eh, moi estimulante Tamén un encontro de Letonia Que foi xusto antes Foi, en, foi a, a finais de maio uh -huh. eh, tamén foi moi interesante tamén coñecín uh -huh. Diferente porque as emocións Que eu sento cando vou a Galicia uh -huh. Claro, non son as, as mesmas emocións Que podo sentir cando vou a outro país, mm, pero claro. pero foi moi interesante porque eu non non eh, ningún país báltico sí. eh e foi, foi moi interesante e despois que foron moitos poetas de, de países como pois eh ademais de, de, de Letonia, mm -hmm. pois había Finlandia, Islandia, eh Noruega, Dinamarca, oh, Eh, Suecia, ah. entonces es eh, interesante porque... Intercambio, claro, claro. Sí, o intercambio muy interesante, sí. sí, claro. señor, sí, sí. Eh, eh, ¿Qué quería te preguntar? ¿Y, a, y aquí uno no, no, no, no poeta, poeta de Barcelona también? ¿Alguna... No sé? Ah, sí, sí, no, Barcelona Poesía, sí. es en un espectáculo que teño con, con Eloy Fernández Porta y Eloy El bonnoi mm -hmm. que es un espectáculo en poesía, eh, música... Eh, música electrónica y y bueno eh, literatura mm, performativa podría mm -hmm. decirse no porque él hoy es, es asayista ¿no?, mm -hmm. ensayista eh, y es un bueno es un espectáculo que también también para mí es de este ano enobo y Uh -huh. eh, para min é eh, tamén moi interesante Traballar con outras personas per, Porque normalmente eu traballaba Soa É uh -huh. eh, un cambio Bueno, me permite, me permite Ir a sitios uh -huh. onde, non, onde non Tiña estado, non? Na hora boa, na hora boa. Que, sí. que ademais, pensen en ti, precisamente aquí en Barcelona Poesía, pois pues, fai, bueno, fai nos anos eh, orgullosos de, de, de ter unha representatividade po, un, poética galega e importante. Ah, bueno, e viño viño Olga Novo ao, ao Festival do Palau. Deus, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah. Eh, que foi maravilloso escoitar a Olga Novo no Palau. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. que e ademais disfrutar entre vosotros, porque non somente se había galegos, non tan cataláns, sí, vascos sí, claro, tamén. Si, está claro, si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Den sí, pois a nosa conversa con hoxe contigo é enriquecedora e ao mesmo tempo demos a coñecer un poquíño, un bocadiño máis de de Miriam Reyes aquí na, na nosa misión. Muchas -huh. <risas> grazas. De, de verdade que tillamos pendente esta conversa. Desde hai moito tempo eh sí, verdade é que, que, bueno, é que eu non son moi de entrevistas porque poñen nerviosa, pero bueno. No, ah, tá, tá. Tú eh, no, mire eu xa che dicin. Ti como se tiveras no salón da túa casa. Claro que si, sí. <risa> no. Nos disfrutamos contigo, e a verdade que que para... Además, nos, mira, solamente te escoitamos nós. Eh. <risa> bueno, entón quedo moi tranquila <risa> bueno, para, para a próxima vamos te a comprometer que, que nos leas algo da tua creatividade eh, eh, eh. claro, tamén. claro porque <risa> lendo poesía sempre se mete unha alguna falteriqueira tamén eh, oh. espois sacalo máis adiante o mellor un pouco da, pero eso no, te, no, ese pouso vai pero, pero, pero refírome porque queda constancia pero tamén na eh. nos, nosa emisión eh, que, eh. que saiban precisamente que Que a tua creatividade, non somente ese de falar que, que, que admiramos sino porque mm. pues queda a constancia de esa a tua aportación claro. de verdad que para nos foi unha honra e unha falar contigo unha eleidia, eh, volvemos vamos. a felicitarte porque eso de participar en Rosalía en Camiño non é doado no. para todos os poetas non? Mm. Sí, sí. non, no, no, foi para min foi un agasallo Bueno, a verdade, te... foi unha gasaio para min. Cre... Penso que para todos, porque porque é por... es moi especial, é es unha encontro moi especial. Por iso sí. te elixiron, me parece que unha tal chusei tiña algo que ver. Sí, unha tal chusei. <risa> tiña algo que ver, por iso te elixir. <risa> algo tiña que ver, non? Sí, eu estou moi agradecida. E nos tamén, nos sí. tamén, porque quere dicirse que a xente nova como a ti, pois, pues, paga Merece pena. Merece a pena. Eh, paga a pena, pois Oñela en valor Coñela en valor. Claro sí, sí, sí. Bueno unha pertiña moi grande eh, que si disfrutando dese de eh, dese de traballo que estás a facer tan... Tan, e, e, tan tan garimoso. É da visita galiz, galega, non? Exactamente. <risa> sí. Colles, colles, a, a, as pilas, recárganse un poucoño máis aí, non? Eh, sí. <risa> Moito, claro que si, sí, claro que sí. <risa> Bueno, abertas un <risa> bicazo moi grande, Miriam. Vale, Miriam. Moitísimo, moitísimas grazas, eh. Adiós.